Och sen gemensamma barn. De är en gemensam. Just det, så mm. det är många olika trådar där. Ja, ja, och de hanterar det här fantastiskt bra. Våra barn mm. har gjort i alla år. Faktiskt. De ser sig själva som syskon. De räknas mm. inte som bonussyskon eller styrsyskon. De kallar sig själva... Ja, de två äldsta, de kallar sig... Brothers from other mothers. Ja, du vet, ja det. Allt det där. Ja, ja. Um, ah, men det är härligt. Um. Så alla boken kan man säga handlar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 vår familj göra, mm. men med de göra När, man, det när kom din man in i bilden Har dina äldre barn bott med er? Någonting? Absolut ja. Vi firar faktiskt Det är därför vi ska inte stan Vi mm. har varit gifta i 18 år mm. uh. Uh. Tack. Och vi fick ju Våran första son för 18 år sedan mm. Ganska precis Men då borde ni som mest vara ni två vuxna och fem barn I alla var ja. varannan veck, vecka så Ja och min stycken. äldsta dotter Hon är ju ganska stor nu Så hon har nog flytt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 högstadieelever och gymnasieelever. Mm, 5000 nästan mm. individer som hade svarat. Ska män ha rätt till juridisk abort? Och då sa ju du det, vet alla vad juridisk abort är? Och jag tänker att de som svarade hoppas jag att de visste vad det var, men du kan ju säga. Ja, det är ju inte då en fysisk abort eftersom män inte kan få barn. Men då ska en man kunna säga att jag vill inte ha det barnet som är mitt. Och så ska alltså kvinnan tvingas göra en abort för att mannen inte vill behålla barnet. Och det tycker jag låter helt bizarrt. Jag kan förstå liksom tanken att, att vi män också ska ha någon slags juridisk rätt. Men det, det skulle ju inte, tycker jag, funka i verkligheten, Men i praktiken. det är just därför man har en sån här fråga, för det är spännande. Du är ju helt övertygad om ett nej där. Men det var ju faktiskt hela 30 procent som sa ja. Att mm. de tyckte att en man skulle få ha rätt till juridisk abort- och det är ju ändå en hel del. Och då var det ju inte bara män som svarade utan även en del kvinnor. Nej, och då tycker jag ju att man ska ta sitt ansvar som man om man är med och gör en kvinna gravid. Och vill man inte ha barn, då ska man se till att man skyddar sig. Så här ja. så behöver det ju faktiskt inte vara. Nej, men det är ju ändå en fråga som diskuteras. Det är ju inte en svart eller vit fråga. Nej. Det finns ju inga frågor som är... Svart eller vit. Hur mycket man än själv tycker att det är självklart mm. så finns det alltid någon som är opinion. Mm. Men det här skulle jag nog ändå gissa att det ligger är, är långt inne i framtiden. Jag tror inte det finns något politiskt parti till exempel som, som driver den här frågan. Eller så. Jag gillar ju de här uppgifterna i skolan som man ibland kan få när den ena ska vara för och den andra ska vara emot. Ja, just det. Och det är ännu roligare om den som i verkligheten är för mm. måste vara emot och vice versa. Ja, just det.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 Men jag tycker inte att jag, det, jag skulle anses som svartsjuk för det. Tycker du, in... du att jag är svartsjuk? Nej, du har ju ingen anledning för det är ingen som uppfattar mig jämfört med alla de här gubbarna som skickar hjärtan till dig på Facebook och så. Det är ju ingenting om vad svartsjuk. De är fullkomligt sprat att skicka hjärtan till alla. Ja och jag vet vilka de är. Men jag är inte svartsjuk. Jag vet var de bor. Men jag är inte svartsjuk på riktigt. Nej.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 Spännande, men inte superspännande i Kalmar. Då vet man ändå att guldet är relativt in Och förlorar de så blir det ju riktigt spännande i Kalmar. Mm. Och det kan ju vara kul. Men jag hoppas att de tar guldet på söndag. Sista frågan Tack den här förresten alla som röstade på ja. Mm. Nog om fotboll. Vad är den sista frågan? Det, det är serbo. serbo. Ja, varför inte? Eller? Nej, jag tror inte det.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 Det kan ju, som du, Så du säger, vill att jag flyttar bara en liten bit? Alltså. Jag precis flyttar inte grannen. <laughs> ja, just det. De blir dessutom dessutom äggade här. I, i <laughs> det kan missuppfattas. Ja, nej men de fick ägg kastade på sitt <laughs> ah, fönster. Ja. Mm. Igår. Av några djupar som inte förstod att var i Halloween var i onsdags. Det var ganska taskigt. Mm. Jag var beredd. Jag hade godis men de vågade inte ägga mina. Jag tror du var beredd och hade ägg och kasta tillbaka på dem. Det här var kul. När mm. de bara öppnas så var bam. Ja. Ägg rakt i nullet. Mm. Ja. Det, det tar vi, vi nästa år. Jag säga, vi får Alla får som vi inte kommer på den rätta dagen, som då är mm. sista oktober, kommer ja. bli äggade på Västgiötagatan. Sa <laughs> vi svaren där? Ja, varför inte? Nej, det gjorde vi inte. Vi 39 bara var 30 procent. Och nej, tror inte det är 61 procent. Jag tycker det var. Men det var väl kanske om man fick välja. Alltså, ja. om man fick välja att vara serbo eller eh, sambo och då finns det ju olika att vara serbo, serbo som är det av den anledningen att det funkar inte mm. att eh, då som bonusfamiljer slås ihop, eller bonusfamiljer mm. slås ihop, och därför är man serbo, sen finns det ju de som trivs mm. med att mm. bo själv men fortfarande vill ha en partner och därför på ett annat sätt väljer att vara serbo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 Hur det är i Och verkligheten. Och hon har ju även fått diagnosen ADHD själv. Mm. Det blir så, nästa vecka. Ja, precis. Tills det så kan du lyssna på familjebalanspodden. Finns där poddar finns. Mm. Och när ni är mm. inne på iTunes så ge oss gärna en tumme upp. Kan man ge tumme upp på iTunes? Nej, man kan ge stjärnor tror jag. 1 till fem i betyg. Ja, ge oss fem år. Ge oss inte ett år.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 Um, jag har gjort en liten lista som jag tänkte där med särskilt till hela att hon får med mössa och vantar och handduk och filt och ett gosedjur och att ni kanske ska ha med lite Jaha, jag mat så och sådär, vad tror du? Vad är min halsduk någonstans?